а тоді відпустив і слухав далі уважно, намагаючись не пропустити жодного слова. «Тому зачекаємо ще рік до наступної осені. Зачекаємо, Люба моя Гелено. Один рік, ну хіба ж це так уже багато?» Сміхнувся при цих словах Іван. Недобре всміхнувся у тонесенький м'якенький вусик. Отже... Ще принаймні рік. Цілий рік попереду. А за такий тривалий час багато чого статися може. Ой, ви ж голубоньки, давайте воркуйте, що іще цікаво почує він цієї нелагідної вже літньої ночі. Небагато, Степане, небагато, якщо ти поруч, але ж ти... А я, сонечко моє, ясне, негайно поступлю до гетьмана Мазепи на службу. Я вже, мовляв, батька, і так, мовляв, і сяк, він довго не поступався. Не хотів чомусь, щоб син його єдиний у гетьманському почті служив. Але ж, зрештою, змушений був погодитись. Ой, невже, скрикнула Гелена, і в голосі її Іван відчув суміш найрізноманітніших почуттів і радість та гордість за любого її серцю Степана і відверте занепокоєння за нього. Так, моя зоренько ясна. при цих словах пару бокаж просяяв Батько вже заготував листа до гетьмана – і наступного ж тижня я від'їжджаю до нього. От побачиш, яким красеним стану, коли серед інших сердюків мучатиму на баскому конику за славетним нашим ватажком. А невдовзі ім'я моє почує вся Україна. Так, я неодмінно прославлю ім'я своєю вірною службою самому гетьману. Нагородить він мене щедро. От тоді й побратися можна буде». «Степане, соколи, мій хоробрий, що, Серденько? Але навіщо? Що? Навіщо тобі славу на службі в гетьмана заробляти, коли я з тобою і без слави?» Вона зніяковіло замовкла. «Без слави? Що ти таке кажеш, Серденько моє? Та ні, не зрозумій мене невірно, але ж і ти, славного роду, і я». Обоєми з небідних сімей. Ну то й що? Тоді навіщо тобі славу на службі в Мазепи заробляти? Тільки розсміявся Степан цьому питанню, від якого за версту віяло дівочою лагідністю, сумирністю та нерішучістю. Але ж, Гелено, серденько моє, хіба ж багатство та слава мого роду, мого батька, то моя слава? «Не твоя, Степане, так, лише твого роду. Ну от бачиш, а я хочу не просто батьківську славу та багатство успадкувати. Я й собі, бодай, трохи нажити. І підтвердити, що я сам аж ніяк не гірший від славетних моїх предків. А де можна найкращу та найбільшу славу заробити, як не в самого гетьмана на службі? Встигнеш, орлику, міси закрили. Все ще встигнеш, і слави нажити, і багатства здобути. Встигну, так, але ж хочеться якнайшвидше. Ми і без того поспішаємо занадто. Ще й двох місяців не минуло відтоді, як побачились уперше. Пам'ятаєш? Ти знаєш, Степаночку? Ні. А от я ніколи не забуду, як перестрів тебе на околиці Прилук у перший же день по приїзді додому. «А я ж тебе навіть не помітила тоді!» «Ой, Степаночку!» – збентежена Гелена відвернулася від парубка і зітхнула. «Зате я тебе помітив!» Степан розвернув дівчину до себе і потягнувся жадібними вустами до її густ. Проте Гелена відсторонилася і схвильовано вигукнула. «Але ж, Степане! Що? А як же я? Що ти?» Іван при цих словах весь здригнувся. Якби зараз був на місці Степана, показав би, як і чим гідно відповісти дівчині. Не те, що цей бовдур. «Як же я без тебе?» – мовила Гелена. «Але ж, ластівко моя, я ж не кидаю тебе на призволяще. Не відмовляюсь від твого щирого кохання. Я все лише прошу зачекати з нашим весіллям один рік. Ось побачиш – Рік пролетить непомітно. Степане, присягаюся, що за рік цей або здобуду на службі в гетьмана славу, або героєм загину. Степане, схоже, Гелена перелякалась не на жарт. Або нічого з моєї затії не вийде, і тоді кину я ту службу, повернусь до тебе, голубонька моя, щоб зажити тихим, мирним життям. Поки Гелена... Охкала та виснула на шиї в юнака, до болю вражена перспективою загибелі коханого на гетьманській службі. А Іван намагався прикинути, які вигоди відкриває перед ним річна відстрочка весілля цих голубків, Степан щиро й гучно розсміявся, далі мовив. «Оближ, Гелено, оближ, Люба, нема чого плакати». По мені, доки я живий та здоровий, не помру я, не загину, можеш не хвилюватися. Піду я служити сердюком до гетьмана, вкриюся славою, ось побачиш. Присягаюся чим завгодно – собою, тобою, нашим коханням, Пресвятою Богородицею та хоч би всім світом білим. Ну, хочеш, кину тобі білий світ під ноги. Ах ти ж паскудник, вилупок, байстрюк негідний. І оце такий от нікчема збирається світом білим розпоряджатися, подумав Іван, стискаючи від гніву кулаки, адже всі ці красиві клятви зовсім не потрібні ні Гелені, нікому в світі, якщо тільки